Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد أيhadirin dan hadirat yang dirahmati Allah kita sambung semula siri kuliah kita yang daripada satu masjid ke masjid yang lain ini. dan saya rasa ni, pertama kali saya sampai ke masjid ni saya pun tak tahu kawasan apa masjid ni, tadi saya mbak driver. Ha, dengan driver dengan babu kifiyat salam bab kifiyat memberi salam Yustahab anyaqul al-mubtadiq bil salam al-salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bil zamir al-jama' wain kana masyallam alaihi wa'adan. Wayaqul al-mujib walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh faya'ti bi waw al'atf fi qawlihi wa alaykum ni perkara yang basic tapi kita belajar balik kerana disebut di dalam bab ini oleh alim imam an-nawawi rahimahullahu taala an-nawawi rahimahullahu adalah merupakan imam agung dalam aliran mazhab asy tapi beliau terkenal sebagai seorang yang tidak fanatik dengan mazhab. Ada kaul kaul pandangan Nawawi rahimahullah yang kadang kadang terkeluar tak sama dengan pandangan al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik fiah as-salam, baik memberi salam. Tonton ada kitab. Saya mengajar dah bulan ke berapa orang tak ada kitab saya ingat kitab pun nak kena berhenti Yustahab Yusta'abbu an yaqula al-mubtadi'u bis salam Musta'ab yakni disukai menjadi sunnah untuk orang yang memulakan Ayakul untuk berkata al-mubtadi' yang memulakan bis yang memulakan salam menyatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam sejahtera kepada kamu rahmat allah dan keberkatan fa yaati bi dhamiril jam' begitu maka dia sebut secara jamak secara jamak ni secara plural Walaupun orang yang dia bagi salam tu seorang. Jadi kita tak payah ubahlah kerana kau tu seorang kita pi belajar bahasa Arab. Bila kita belajar bahasa Arab seorang assalamualaikum kum tu untuk banyak. Dalam dalam Arab seorang alaikah kepada kamu seorang. Dua orang alaikuma kepada kamu berdua. Tiga dan ke atas Arab kata kum kepada kamu semua kalau oleh lekanun mungkin kalau ada orang pergi belajar dia belajar dia tahu sekiz banyak bahasa Arab dia pun kata pada kawan dia seorang assalamualaikum warahmatullahi dia kata bukan begitu walaupun dia seorang tapi kita tetap sebut assalamualaikum alaikum kita tak sebut assalamualaikum kerana ini satu lafaz yang standard lafaz yang standard kita sebut. So dalam salam seorang dua orang assalamualaikum. Tak perlu bila dia dua orang kita sebut assalamu alaikum. Dan saya nak sebut tentang hal ini nak kembangkan sikit. Tentang apa yang disebut oleh al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah ketika membahaskan berhubung dengan lafaz lafaz doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah umpamanya kita tengok dalam Quran Allah ajak Rabbana atina fid dunya hasana Rabbana atina wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami macam mana kalau kita doa sorang kita sorang kita nak kena ubah tak Rabbi atini wahai Tuhan ku beri padaku ataupun kita nak kena re, kita patut remain dengan original lafaz yang disebut dalam al-Quran rabbana atina Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dia menyatakan bahawasanya sepatutnya kita kekal dengan lafaz Quran walaupun kita seorang kerana mengambil keberkatan daripada lafaz al-Quran bila dia sebut Rabbana atina maka kita pun Rabbana Rabbana atina. Kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tak payah ubah Rabbi atini fid dunya hasanah. Karena demikian lafaz tu disebut oleh Quran. Melainkan doa-doa yang mana orang reka sendiri. Ha, warika. Tak ada daripada Quran ataupun tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul dan orang yang jawab salam kata dia Menyatakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan dia tambah wa Sunnah dia tambah wa Kalau dia kata alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh pun Di segi makna betul Wa tu dan maksudnya dan tapi oleh kerana telah hadir ataupun telah berlaku di dalam sunnah Nabi SAW. Apabila jawab, dia kata, Wa'alaikumussalam. Dia ada waw tu. Walaupun waw tu hanya memberi makna tambahan dan. Maka kita kekalkan lafaz yang ditunjukkan di dalam sunnah Nabi SAW. Eh? Wa'an Imran... Ibnul Husain Husain Imran bin Husain bukan Husain Sad Imran bin Husain radhiyallahu anhu Imran adalah sahabat Nabi dan bapaknya Al Husain juga adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Husain Imran dia anggap antara sahabat yang sahabat Nabi ni bagus semua. Tapi Imran ni terkenal sebagai sahabat yang saleh. Teramat saleh. Pada zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab dia, hantar dia ke Basrah. Dia mengajar orang oh, ramai fit Kata Muhammad bin Sirin tidak datang ke Basrah orang yang lebih saleh, lebih warak, lebih diberkati daripada Imran bin Husein. Dan Imran bin Husein, Abu Qatadah menyebut Imran bin Husein boleh mendengar salam malaikat kerana terlalu hebat, terlalu ber bersungguh di dalam ibadah Imran bin Husein. Dia mendengar salam malaikat Bahkan boleh bercakap dengan malaikat Macam mana dia dengan Allah Kerana sebahagian manusia salih Allah singkapkan pada mereka Bukan maksud boleh cakap malaikat ni duduk bersyambar Malaikat ajak minum kopi ke apa Maksud dia dengar Malaikat memberi salam kepadanya Ini antara karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian manusia. Sebahagian sahabat Nabi. Bukan semua dapat. Ada sahabat dapat ni, ada sahabat yang dapat ni. Dan katanya, apabila dia melakukan ikhtiwa. Kawi ni, ya, dia dulu ada satu jenis kaedah perubatan. Apabila ada satu penyakit di satu tempat Maka dia bakar besi panas Dan dia kenakan kepada kulit Supaya hilang kesan Perubatan tradisional lama Dalam hadis Nabi Nabi asalnya larang perubatan Dan para ulama Ada berbeza pendapat Kenapa Nabi larang Katanya setelah Imran Lalui perubatan tu Dia tak mendengar lagi Assalamualaikum Kemudian Setelah dia berhenti lama kemudian Kembali dia dapat mendengar salam Salih Imran Ada kalangan sahabat Nabi SAW Semua sahabat ni kadang-kadang yang salih-salih ni Semua sahabat baik Di sisi ahli sunnah Was sahabatu kulluhum ududun indah ahli sunnati jamaah. Sahabat itu semuanya adil di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kedudukan sahabat ni tak sama antara satu sama lain. Ada sahabat yang alim, ilmu mereka hebat. Alim dalam fiqh, macam Abdullah bin Mas'ud. Macam khulafa' yang empat Ada sahabat mereka, tak tak fiqh dia tak tak apa-apa menguasai fiqh. Bahkan ayat-ayat Al-Quran -ayat pun baca tak Hafal tak banyak Tapi sibuk di medan perang Seperti Khalid bin Al-Walid Tak ada fiqah dia Banyak orang nakal dia Dia ahli medan perang Ada sahabat dia minat dengan Cerita-cerita akhir zaman Seperti Huzaifah bin Yaman Ada sahabat yang terkenal dengan warak Warah Ahli Langit kenal dia. Seperti Abu Zar. Tapi bila dia minta jawatan daripada Nabi. Minta Nabi lantik dia bagi jawatan. Nabi tak bagi. Nabi kata, Ya Abu Zar, Inna ka da'i wa inna ha'amana. Wahai Abu Zar, engkau lemah. Sedangkan jawatan ni amanah. Bukan dia tak bagus. Tapi kerana dia tak sesuai memegang jawatan. Ada sahabat baru masuk Islam ke. Eh? Nabi bagi jawatan. Seperti Amr bin Auf, Kerana memang dia ahli politik Masa duduk di dalam jahiliah pun dia ahli politik Dia ahli kepimpinan Dia masuk Islam sekejap Nabi lantik dia Dan demikian Nabi SAW Menggunakan sahabat itu nanti Ada sahabat yang doanya mustajab Seperti Al-Bara Al-Bara bila nak perang sahabat lain kata aina ka faika ya barak. di mana dua tapak tangan wahai barra kan orang tahu bila dia minta mustajab Imran bin Hussein adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yang soleh yang mengajar orang dekat di Basrah dan dia antara kelebihannya ialah dia dikatakan dia, dia mendengar salam alaikum jaa rajulun ila an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa assalamu alaikum faradda alaihi salam thumma <tik> jelas. datang seorang lelaki kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada nabi assalamu alaikum faradda alaihi Assalam, thumma jelas Nabi pun jawab, salam dia waalaikumussalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Atapun dia tak sebut detail. Negeri mana dia dia duduk? Fakalah Nabi ashar, Nabi ashar, Nabi sawalallahu alaihi wasallam kata 10 Yang ini dia dapat 10 pala Thumma jahat akhir, kemudian datang lelaki yang lain. Fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah. kata assalamu alaikum wa rahmatullah. alaihi fa nabi pun jawab salam dia dan kemudian dia duduk. Fa qala nabi kata 20 pahala. Pasal apa dia tambah apa? Dia tambah wa Beza yang pertama. Kemudian datang akhir kemudian datang lelaki yang lain. Faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalas. Lelaki lain datang dia kata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun jawab dan dia pun duduk. Hadis ni ada beberapa perkara. Pertama orang yang datang di dalam majlis dia boleh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Hah cuma kita tengoklah kalau dah kita jenis datang lambat 50 orang datang lambat orang kuliah tak kerja kuliah kerja nak jawab salam jelah. Sat-sat Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wa ha? so kita datang ha, lewat kita duduk kita bagi salam orang yang dekat dengan kita lah. Ah ha? yang kita pergi duduk di tepi dia. Ha? Dan kemudian kita jangan kacau orang pulak lah sama saja siapa datang masuk dalam masjid sebenarnya macam kuliah macam ni tentang kadang datang lewat betul-betul kena menunaikan solat tahiyatul masjid perkataan tahiyatul masjid tidak ada dalam sunnah tapi disebut kemudian hatta al-imam al-bukhari al juga sebut tahiyatul masjid nabi tak sebut tahiyatul masjid nabi suruh solat dua rakaat sebelum sebelum duduk Maksudnya sebelum duduk dalam masjid kena solatlah. Kalau tak solat 2 rakaat pun kena solat apa-apa. Kita datang-datang tak solat Isya lagi. Solat Isya dulu, patu duduk, tak apa. Kerana tahiyah maksudnya macam ucapan welcome ke masjid. Kita welcoming. Orang mari ke masjid, kita kita masuk masjid macam mas, oleh kerana masjid dibina untuk solat. Maka bila datang ke masjid Maka kita tak boleh duduk melainkan kita patut salat. Mungkin ada orang kata kuliah lebih penting daripada salat. Sedangkan Nabi SAW pun khutbah di atas mimbar. Dalam hadis yang direwayatkan oleh Imam Muslim, orang masuk. Sulaik Al-Ratufani, dia masuk, dia terus duduk. Nabi SAW suruh dia bangun. Irka' raka'atain Bangun dan rokok dua raka'at Masuknya salat dua raka'at Itu khutbah Nabi Khutbah Nabi penting loh Pun Nabi tak kata tak apa Duduk dengar loh khutbah ke Cuma Nabi SAW Suruh Nabi kata cepatkan nah, Salat bagi dua raka'at dan Cepat untuk mendengar Taklimat yang diberikan atau khutbah yang diberikan Orang yang masuk ke dalam masjid Bila saja ada masjid Dia kena solat dua rakaat Kalau tak boleh Dia datang di solat isya ke apa pun tak apa Kalau dia datang pada waktu duha Kalau dia solat duha dua rakaat Cukup Kalau dia datang di solat Ba'dir isya dua rakaat Cukup dan berapa kohak menyebut jika dia keluar Masjid-masjid Kemudian dia keluar kerana nak pergi bilik air Dia masuk balik Adakah perlu dia tikrar mengulangi tahiyatul masjid Dia tak perlu Melainkan dia pergi lama balik rumah Pergi sup main pulak Haa kena buat alat. Tak boleh kata saya pakai tahiyat kemarin dulu Okey Okey dia duduk, yang kawan yang ketiga ni, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tambah, wabarakatuh. Assalamualaikum, peace be upon you, keselamatan, kesejahteraan kepada anda. Warahmatullahi, yang ni rahmat Allah kepada kamu. Rahmat Allah ni banyak, kita hidup ni dengan rahmat Allah. Kita doa rahmat Allah untuk orang. Bukan saja rahmat kita minta berkat Dia bagi keberkatan Allah bagi rezeki rahmat Tapi kalau dia bagi keberkatan Rezeki yang dia bagi itu Memberikan kebaikan Melahirkan kebaikan demi kebaikan tu barakah Dan barakah ialah satu perkataan yang selalu sebut Saya selalu sebut perkataan yang kita tidak dapati Di dalam sistem lain Melainkan Islam Islam sebut buat ini, buat ini, keluargaan Undang-undang kekeluargaan Adalah undang-undang sivil pun ada Undang-undang Islam pun ada Di samping undang-undang Islam itu daripada Allah Dan ianya Rabbani Ia daripada Allah Tapi ia tambah satu Buat yang Allah nak dapat keberkatan Politik juga sama Ekonomi juga sama Jual-beli, jual-beli Sistem, sistem Manusia nak cari duit, nak manusia nak melakukan trans transaksi ekonomi, ekonomi transaction, sewa oh, bayar duit, dapat duit, sewa barang, tak sewa barang. Tapi apa yang ada dalam sistem Islam ialah perkataan buat yang Allah nak barakah. Barakah satu perkataan yang tak na nak tengok tak ketang, tak boleh. Uh, pendapatan banyak ni uh, Berkat 300% Tak ada Tapi berkat hanya diketahui oleh orang yang mengamalkan benda ini. Mungkin orang yang untung 500 ribu Seorang lagi untung 5 ribu ya? Kalau Allah berkati yang 5 ribu Kehidupan yang 5 ribu jauh lebih baik daripada yang 500 ribu Barakah Barakah saya tadi pergi Saja saya duduk Saya jalan tempat Tempat yang yang mewah Barang-barang berjenama branded ni Orang beli barang-barang yang hebat Satu-satu barang mahal Bet sampai Berpuluh-puluh ribu ringgit Tempun dolar Kasut kita beli mungkin Orang, orang macam saya beli kasut murah-murah lah. Semua orang beli kasut Kembal 10 ribu Eh mahal Kita ingat nak bayar duit muka kereta lah. Orang beli kasut ni lah. Jam dia beli harga sekejap rumah Oh mahal Pasal apa orang, orang Saya tanya pasal apa orang Cari benda-benda branded Kenapa orang nak barang branded ada dua kemungkinan, kita letak kemungkinan yang pertama ni. saya nak cakap berkat Kita letak kemungkinan yang pertama, kemungkinan pertama mungkin kerana dia suka benda ni cantik kot Cantik, ada kualiti, pakai tahan, yang ni kemungkinan yang baik lah. Nabi s.a.w. alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata, la ya dkhulu jannah man kana fi qalbihi Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada ketakaburan Kesombongan. Seseorang kata, Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu ayyatan tsaubahu hasana wa ya'nuhu hasanatan. Wahai Rasulullah macam mana dengan satu orang yang suka bajunya cantik, kasutnya cantik? Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Taala itu cantik dan dia sukakan kecantikan. Al-kibr batrul al haqq wa ghamdun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan menghina memandang leket pada orang lain itu sombong tapi ada kemungkinan yang kedua kenapa orang suka benda yang mahal kemungkinan kedua, kemungkinan hak soalan ni juga yang kau ni tanya yang Nabi sebut kemungkinan kerana takabur sombong nak tunjuk saya ada benda yang awak tak boleh beli Saya mampu memiliki apa yang awak tidak mampu memiliki. Barang saya tak sama kualiti dengan barang awak. Sebab itu bila pakai nak kena tunjuk sikit jenama itu, kena tengok sikit. Dan manusia spends lot of money. Hanya nak mencari jenama. Supaya nak tunjuk dia punya status hidupnya. Sebab tu saya kata, tuan-tuan Kalau nak pakai kerana cantik soal lain Kerana kualiti soal Tapi kalau soal manusia nak tunjuk ketakaburan diri dia Ini yang kita tengok dalam Quran Allah SWT Tidak pernah mempersaudarakan Sesiapa dengan syaitan Kecuali orang yang membasa Innal mubadzirina kanu ikhwana syayati Ikhwana syayati Orang yang membazir saudara syaitan Wa karna syaitan li Rabbih kafur Syaitan itu kufur kepada Tuhan Kenapa membazir saudara syaitan? Banyak sebab Tapi salah satunya ialah kerana Pembaziran itu banyak lahir daripada kesombongan. Kenapa manusia sombong? Lalu dia membazir. Dia, tengok dalam dalam internet rakyat Syria kutip makanan di jalanan. Kita buang makan. Kita tak rasa salah dengan bangganya kita. Syaitan Iblis yang kita sebut Lenggulah lepas Itulah yang menjadikan Iblis tak sama dengan Adam Dan menjadikan Adam tak sama dengan Iblis Iblis buat salah Adam buat salah Allah ampun Adam Allah tak ampun Iblis Sebab kesalahan Iblis Lahir daripada kesembungan Bila dikatakan kenapa kau tak mau tunduk pada Adam, kalak tahu mintin wah kalak tahu minta. Kau ciptakan dia daripada tanah, kau ciptakan aku daripada api. Dia tak sama level katu ini satu peraturan yang tak boleh diterima. Dia sombong, abwastak barok, enggan dan sombong, wahkanaminal kafirin dan dia termasuk di kalangan orang kafir. tapi tidak Adam, tidak bapa kita Adam. Bila dia dikatakan jangan wala syajarah, jangan kamu berdua hampiri pokok ni, Adam tak macam tu. Dia lafaz dia telah langgar-langgar peraturan yang Tuhan buat. Tapi Adam tak kata wahai Tuhan, peraturan yang tak bernasabah. Kalau segalanya dah tak sesuai kenapa buat pokok kalau segitu? Janganlah bagi dia tumbuh. Dah bagi tumbuh duduk depan mata aku. Aku makan Kalau dah tahu aku tak boleh makan. Banyak lagi pokok yang boleh makan. Kau yang menghabut kuasa tumbuhkan berapa pokok tu. Tapi Adam tak. Adam bapak kita. Adam tak macam Iblis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbana ghalamna anfussana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin wahai tuhan kami kami telah zalimi diri kami kalau kau tak kasihan dan rahmati kami nescaya kami termasuk di kalangan orang yang rugi adam serendah Musa serahkan dirinya kepada tuhan dia tak challengelah tuhan ini adam sebab tu manusia anak adam macam adam akan buat salah tapi macam adam bila dia buat salah dia kata ya allah saya salah tapi Allah tak suka yang macam iblis. Bila dia buat salah, saya tak salah. Yang ni memang standard saya. Sebab tu Allah mempersaudarakan orang yang membazir dengan syaitan. Dan sebab tu manusia tidak ada keberkatan. Allah berkati hidup manusia. Sebahagian manusia rezeki sikit tapi Allah berkati kita jangan tengok kepada apa nak kuantiti yang yang dia dapat tapi kepada kualiti dan kepada keberkatan yang Allah nak bagi di atas situ sebahagian manusia kita tengok kita oleh kerana kita begitu materialistik dalam hidup kita kita selalu tanya berapa gaji awak tak salah pun okey pun tapi kita lalu fikir, oh dia ni gaji RM10,000, yang ni gaji RM7,000. Tentu yang RM10,000 lebih bahagia daripada RM7,000. Logik kita. Tapi agama menambah satu benda. Keberkatan. Jika Allah berkatkan yang RM7,000, dia jauh lebih bahagia daripada yang RM10,000. Maka kita bila jumpa kawan kita, kita tak, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh Kita minta supaya berkat Allah pergi kepada dia Dan kita we are very happy Bila ada orang kata minta keberkatan Tuhan datang kepada kita Kita pun reply Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Supaya keberkatan itu pergi juga kepada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata faqala salasun Nabi kata 30 30 kepala Hari ini dari riwayat Abu Dawud at -Tirmidhi dan Tirmizi menyatakan hasan sahih. Ha? So ada tiga, ada benda lah Kalau kita jumpa orang assalamualaikum boleh kepala. Baba 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba 20 lah. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. 30. Cuma orang yang jawab dia tak dia tak ada choice. Dia kena jawab sama ada setara atau lebih baik. Dia tak boleh. Kerana Quran kata wa idhaytu bitahiyatin fahiya bi ahsana minha aw Apabila kamu diberikan satu tahiyah Kamu hendaklah jawab Lebih baik atau setara dengannya Kalau orang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tak boleh jawab Waalaikumsalam Kita kena jawab apa? Sampai penuh Setara dengan dia Pasal tak ada dah lebih daripada wa barakatuh Ada orang sebut Wa ma'afiratuhu wa rizwanuhu Itu semua tidak ada dalam hadis yang sahih Ya ada dalam hadis takat wa barakat. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullahi sama ada kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi ataupun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia kata assalamualaikum sama ada kita jawab Waalaikumsalam ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa an radhiyallahu anha qalat daripada a'asyah radhiyallahu anha qalat a'asyah radhiyallahu anha dia berkata ah, ini kelebihan nabi yang kita sebut tadi kenapa nabi isteri dia ramai salah satunya kerana meriwayatkan apa yang menjadi perjalanan dalam kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam so Uh, orientalis selalu kata pasal apa Muhammad benarkan pengikut dia empat orang dia berkahwin lebih berdampak sebab perjalanan hidup Nabi itu kena dirakamkan Abu Bakar, Ammar mungkin tahu apa yang ada di luar masa di medan perang, masa di masjid tapi Nabi di bilik air Nabi masa mandi, Nabi masa tidur siapa tahu? isteri Isteri akan Bawa semua ni Dan semua yang isteri Nabi bawa Dan Nabi Menjadikan kita rasa bertambah hebat Nabi Alaihi Wasallam. Tapi kalau semua isteri kita Cerita semua tentang kita kat kawan-kawan habis kita Walaupun nampak kat luar hebat Tapi dalam rumah isteri kita Aku malah cakap ha? Aku malah cakap Kat luar okey Mudah-mudahan isteri kita tak macam tu lah, kan hmm. Kerana manusia ni pada kita tidak kedua Kita tak contoh Melainkan orang-orang saleh Orang-orang yang mempraktikkan agama Dan isteri dia kagum Sebab tu benda yang hebat yang perlu dilakukan oleh lelaki Supaya isteri dia kagum dengan dia Isteri dia kagum dengan salat dia, dengan tahajud dia, dengan ibadah dia, dengan sedekah dia, dengan perkataan baik dia, dengan husnuzhan, dengan sangka baik dia. Siapa tahu? Isteri dia tahu. Dengan niat baik dia. Manusia di luar kadang-kadang memang elok. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masuk dalam kita, jahad, lah. dia tak ajar, dah enam Dia lagi tahu ke isteri dia. Sebab tu bila dapat isteri pun masalah. Bila nak bercerai, isteri bongkar semua. Oh masalah dia. Pergi ke mahkamah habis isteri dia kata, teruk dia ni. Subuh tak manggil. Subuh tak semayang dia kata. Jadi ejekim masjid. Di sini tak naklah cerita tempat lain. Contohnya. Tapi Nabi SAW, isteri dia report. Isteri dia narrate, narrated everything bukan wife wife isteri-isteri Sebab tu saya kata yang paling cemburu ni Aisyah 2, 3 hari 4 kita kuliah tentang uh, apa apa nama adiyatus salihin juga Ada hadis daripada Safiyyah binti Huyay bin Akhtar isteri Nabi Yahudi Nabi ada isteri yang Yahudi bila isteri ramai, macam tu lah Dia ni Yahudi, tapi cantik A'ashah dan Hafsah musik dia hmm. Dia kata, bintu Yahudi Ah, ha, Sofia tu Anak Yahudi Terpaksa Nabi pujuk ha, Nabi kata, engkau ni Bagi tahu mereka, Kau ni bapa engkau Musa, Nabi Musa salam Kan keturunan Yahudi bapa saudara kau harun alaihissalam nabi harun suami kau muhammad mana dia orang nak boleh potong kau mana dia orang nak nak boleh compete dengan kau sebab tu nak kena nabi kata kepada ya hafsa Itaqillah, wahai hafsa takutlah allah jangan nak mengusik jadi isteri ramai ni bukan senang nak kontrol kan? tapi walaupun macam tu aisyah juga terlibat mengusik safia dan Aisyah juga terlibat dengan kadang-kadang karena -kadang perasaan cemburu, cemburu itu tanda sayang. Kita taklah boleh sangka buruk pada cemburu. Kadang-kadang kata aku isteri aku cemburu, It's okay kalau dia cemburu. Tapi jangan dia lebih-lebih. Lah. Kalau isteri kita kata ni abang nak kahwin soal lagi nak kahwin soal lagi sila abang. Kalau ada tiga pun pergilah <tuh> Kita boleh kata biar tu isteri kita ni. I am okay abang. You nak kahwin, you nak balik, you tak balik it's okay for me. Kita ingat kita boleh seronok. Allah hak isteri aku bagi sportin deh. Sebenarnya isteri kita dah meluat kita dah. Dia menyambah kita. Ha. So so itu bukan tanda bagus. As long as your wife masih lagi cemburu. Kan? Jealousy actually is not very good tapi jealousy ni kadang-kadang dia dia dia dia bring satu benda bukan seperti dia hasad. Tapi dia dia dia dia, dia cinta. Ha, dia cinta So uh, Aisyah yang paling jealous kita tengok Dia muda Macam orang biasa Perasaan wanita Dia tengok macam Sofiyah cantik Ada isteri Nabi yang cantik macam Juwairah binti Haris ha, Cantik, isteri yang cantik Aisyah first time tengok lah Capa-capa cantik Kalau jumpa Nabi Nabi jauh ajak buat isteri, isteri habis Jadi eh? Nabi pun jumpa, dia datang jumpa Nabi Kemudian Nabi tanya, kau mau jadi isteri? Dia pun semua anak-anak, Asyar kata habis ha? Sungguh jadi, sungguh juga Bukan habis tu dia benci, maksudnya dia kata aku dah agak So Cantik, Nabi bukan kahwin Dia kena masalah cantik saja, tapi Nabi kahwin Kerana dia dapat menyampaikan Mesej Islam kepada kabilah Kerana Arab dia banyak, so many tribes And clans So semua mereka itu di, dikaitkan Dengan Nabi Dengan hubungan-hubungan mereka dengan hubungan mereka Walaupun demikian perasaan cemburu mereka Macam A'ashah radiyallahu anh Tapi bila ditanya tentang Nabi Bila ada Nabi tak ada A'ashah katakan Adalah akhlak Nabi itu Quran A'ashah tak kata Kalau kita saya sebut lah. Kalau kita isteri banyak lah Kalau lah. setengah orang isteri banyak Tentang okey macam mana suami kau? Hmm, dia kata tak jadi. Aku seorang pun dia tak leh jaga, dia kahwin pula dengan orang. Padahal jaga dah. Tapi oleh bolekan kita ada kelemahan. Tapi Aisyah sangat cemburu, tapi bila orang tanya tentang akhlak Nabi dia kata kana fulul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Quran. Kerana dia punya pencapaian nilai sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan nabi nya sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak isteri supaya mereka boleh bagi report kepada kita apa yang nabi buat Sekarang apa yang nabi buat semua jadi contoh dia masuk bilik air contoh dia bergaul dengan isteri dia contoh dia tidur contoh dia tegur isteri dia contoh kita mungkin contoh yang kat luar ajar dalam rumah kita tak contoh kita hendaklah tolong-menolong, kita cakap orang pun bagus, ustaz cakap tapi isteri dia kata Allah pinggan sebiji yang dia makan pun dia tak masuk kan isteri dia punya ribut, <laughs> kan ada yang mabulah kan, tapi Nabi know, everything is perfect macam mana dia sebut, demikian dia amalkan siapa yang nak riwayatkan isteri-istri baginda s.a.w An Asyata radiyallahu anha Daripada Asyata radiyallahu anha Qalat katanya Qalali Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sallam Hadha Jibril yaqara'u alaikissalam Qalat kultuwa alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mutafatun alai daripada ashya radhiyallahu anha katanya rasulullah kata kepadaku ini jibril dia membaca untuk musala yaqra'u alayka salam Yaqra dia sebut kepada salam ini menunjukkan satu benda ni macam amalan kirim salam jibril datang dalam riwayat yang lain jibril kirim salam kepada khadijah Jaber kata innajibril qara alaikissalam sesungguhnya jibril baca untukmu salam masuk kirim salam padamu dan aisyah jawab wa alaihi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kepadanya salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan ini ada satu message dalam fiqh untuk kita faham di sini dalam fiqah ada ini riwayat bukhari dan muslim bila kita nak kirim salam pada orang kita hanya sebut Sifulan mengi menyebut mengirim ataupun sifulan kirim salam kepada engkau. Karena the word, word salam bermaksud assalam dalam in Arabic bila kita buat al, al alif lam maksud the salam the salam. Jadi bila kita kata dia kirim salam so kita understand kita jawab Wa alaihi wassalamu rahmatullah alaihi untuk dia Ataupun wa alaiha untuk dia perempuan assalamu rahmatullah. Tak perlu kita tanya ni ada sahabat saya namaskan kirim salam berdawah mana dia salam tu setengah orang sebutlah Assalamualaikum. tak perlu sebut Nabi tak kata wahai A A Khadijah A A A A A A A A A A Nabi kata, Dia membaca untukmu assalam. Dan kita pun jawab, Wa Jadi, bila kita nak kirim salam pada kawan kita, kita beritahu, jika jumpa dia kirimkan untuknya salam. Maksudnya, Assalamualaikum lah. Kita tak payah kata, Wah, mainlah salam tu. Sebut, dan bila orang sampaikan salam Kita kata mana salam tu? Itu kita tak faham Bagaimana penggunaan bahasa Nabi SAW kata As-salam Qara'a alaikum salam Membaca untuk kau as Membaca hmm, untuk kau as-salam Okey A'asyah jawab Wa'alaikum salam Jadi kalau orang kata Ni sahabat ni kirim salam kata, Kita kita tak kata wa'alaikum salam Kum Dia duduk di depan kita kita kata kalau dia lelaki kita tahu alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh kalau dia perempuan wa alaiha wa alaiha salam warahmatullahi wabarakatuh ramai tahu alaihi salam warahmatullahi wa wa jadi kita jawab kepada mereka. ini adalah contoh yang diamalkan eh, di dalam sunah nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Jibril bagi salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah kata, "Innallaha huwas wa salam wa minhu as-salam wa 'alaika wa 'ala Jibril as-salam." Oh. Khadijah kata, "Innallaha huwas salam." Sesungguhnya Allah itu as-salam. Kan nama Allah tu? As-salam. Kesejahteraan sebab so, kita kata assalamualaikum kita damai dengan orang bahkan kita berikan nama tuhan kepada dia kesejahteraan khadijah dia kata innallahu wassalam wa minhu s-salam allah itu assalam dan daripadanyalah assalam kesejahteraan dia itu kesejahteraan daripadanya kesejahteraan tapi Khadijah kata Wa'alaika wa'ala Jibril Assalam Kepada engkau Yang ni kepada Nabi Dan kepada Jibril Itu Assalam Di dalam Jawapan yang Yang diberi Ada tak amalan Kalau orang nak pergi Salam ni Kita beri kepada orang yang Hidup Kita tak payahlah Kalau orang nak pergi ke kubur Kita kata ni ...tolong pergi kirim salam kepada dia. Kan? Bila dia hidup, kita, kita boleh kirim salam. Bahkan amalan sebahagian orang buat... ...tolong kirim salam kepada Nabi... ...sebenarnya tidak ada... ...nas yang diamalkan di kalangan sahabat dan tabi'in. Kerana Nabi SAW... ...kita boleh sebut salawat dan salam kepada baginda... ...di mana saja... Fa inna salatakum tabluunii haitsu ma salam kamu sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Wa anas radhiyallahu anhu saya ni mengajar sangat orang tak ada teks. Kita tangguh tak kuliah ni insyaallah untuk sampai teks dia ada. Bila orang senapoh kata dia dah ada teks ni. saya datang balik. Wa anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha takallama bi kalimatain a'adahaha thalazan hatta tufhama 'anhu wa idha ata'ala qaumin fasallama 'alayhim sallama 'alayhim thalazan ah fasallama 'alayhim thalazan rawahu bukhari daripada anas radhiyallahu an anas radhiyallahu an anas bin anas bin malik dia khadam nabi sallallahu alaihi wasallam Ibu dia nama Umm Sulaim. Umm Anas. Umm Sulaim. Dia, Umm Sulaim ni yang jaga dia. Uh, yang, yang bersiapkan uh, Safiyah binti Huyai ketika dia kahwin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa kita macam mak endam lah. Tapi bukan mak endam lah. Maksudnya, perhelokkan pengantin. Kan? Umur Sulaim dia bawa, Anas jumpa dengan Nabi ketika Anas umur 10 tahun. Dia suruh Anas berkhidmat dengan Nabi sehingga Anas jadi alim. Dia tahu semua pergerakan Nabi Alaihi Wasallam Tolong Nabi tulang ini. Ha? Ini Umur Sulaim bawa. Sebab tu Anas ni fakir. Dan Anas berbalik orang yang Nabi doa supaya duit dia banyak, harta dia banyak dan anak dia banyak. Ha? Umur Sulaim minta kepada Nabi supaya doa ke Anas. Nabi SAW kata, "Allahumma akthir malahu wa waladahu." Ya Allah, banyakkan harta dia dan anak dia. Dikatakan anak Anas semua ramai, satu lebih. Harta Anas pun kaya. Anas antaka sahabat yang mati lewat. Ah ha, yang mati lewat. Dia mati lewat di Madinah. Ha, Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Ada seorang ni Malik bin Anas yang tu Imam Malik. Yani Anas bin Malik yani sah Sahabat Nabi SAW Anas bin Malik RA an, Anan Nabi Karena idha takallama Bikalimatin a'adah al-salafan Hatta tufham Nabi apabila bercakap Dia ulang tiga kali Bukan semualah takkan dia ketubah ulang tiga kali Bila ada benda yang Maksudnya dianggap orang tak rupa boleh faham Dia akan repeat Three times supaya orang boleh faham. Kerana nabi tujuan dia nak menyampaikan supaya orang paham. Sebab tu kita bila nak cakap, kita kena cakap bagi orang paham. Tak boleh kita cakap bahasa yang orang tak paham. Dia kata aku sekarang ni jadi ahli kerohanian Allah ni. Cakap benda orang tak paham wei. Eh. Semua bahasa tinggi-tinggi hai semua ni. Kita jangan fikir oh, dia ni sekarang hebat. Dia cakap kita tak boleh paham. Itu bukan hebat Itu dulu Cakap pada manusia dengan akal Kadar akal mereka so, Cakap manusia dengan kadar yang manusia faham Mari kat orang Islam cakap bahasa dia Nak pergi cakap dengan orang muda Cakap bahasa yang mereka faham generasi baru kita cakap bahasa yang dia faham dia tak faham bahasa lama kita cakap kita baca kitab sanskrit lama harapkan sekadar syekh maka berkatalah yang demikian itu pada yang demikian itu pening dah. saya sebut agama praktikal kita tak boleh terikat dengan apa yang orang sebelum kita buat selagi mana tak ditenaskan oleh Quran dan Sunnah mungkin zaman itu sesuai zaman hantu, zaman nombak Kemudian manusia berubah Manusia perlukan cepat Kita kena cakap bahasa yang dia faham Contoh yang dia faham Tak boleh contoh yang lama dulu Contoh yang dia tak ada dah Hatta dalam fit Nak basuh kulit binatang hendaklah menggunakan Habuk-habuk kayu dan kapur Itu kita lama zaman tu Zaman sekarang banyak uh, chemical yang boleh digunakan nas tak sebut benda apa nasu cuci ja ya. melainkan nas sebut macam air tanah tu nas sebut tu tak apalah untuk jilatan anjing Itu nas sebut tak apa bila nas tak sebut kita kena kena, kena tahu perubahan zaman Singapura para ulama menyebut la taghayyurul fatwa bitaghayyur al al al al amkinatu al azmina berubahnya fatwa disebabkan berubahnya tempat dan berubahnya zaman Bukan agama berubah, fatwa berubah. Manusia tak sama, maka fatwa kena bagi keadaan tak sama. Barangkali pada zaman dulu Nabi benarkan, zaman sekarang tak boleh dibenarkan. Kerana manusia tak sama. Zaman dulu Nabi tak benarkan, tetapkan harga. Tak boleh. Price policy control. Letakkan harga tak boleh nabi tak nabi tak mau. Tapi zaman sekarang kalau tak letakkan kerana zaman dulu peniaga dia okey, jujur. Zaman sekarang peniaga dia ramai yang tak jujur, kapitalis kuat. Kalau tak ditetapkan, market begitu terbuka mungkin mendedahkan orang awam pada bahaya. Barang yang melonjak-lonjak dan rakyat kerajaan susah, kerajaan boleh tetap. Contohlah benda yang adalah ada hadis Eh, dulu nabi sallallahu alaihi wasallam dalam eh, quran harta rampasan perang tentera ambil sekarang tentera sekarang tak macam dulu tentera zaman nabi tak ada gaji khusus dia dapat harta rampasan perang ah dapat harta dapat emas dapat kuda dapat tanah dapat unta zaman berubah sekarang perang tak dapat unta dah perang dapat senapang dapat apa dapat mesin gad kau tentera kau balik seorang satu kat belakang rumah kacau Anak-anak main Dan tentera pun tak sama Tentera sekarang ada gaji Tentera dulu tak ada gaji Maka berubahnya fatwa Disebabkan berubahnya zaman Dan keadaan Dulu mungkin orang hidup Awam Bila dia nak bahas Bab Wudu Jenis-jenis air Alamah Air sungai, air kawah, air nuwain Semua air kat dunia ni disebut kita baca kitab pun kita sebut semua. Jenis air-air itu -air Tiga minggu tak habis buat air lagi. Kawan yang nak baru masuk Islam nak, nak beruduk tak boleh-boleh lagi. Air laut masuk dah. Air parit, ha? air air tasik masuk dah. Air sungai, air salji apa jenis air ke? Lepas tu Ustaz pula cerita pasal salji Tahap mula-mula semayang lagi dia. Minggu keempat baru nak semayang. Habis nak ambil air apa Ustaz? Habis air paik pun jalan lah. Kenapa tak, tak tahu daripada minggu pertama? Hehehe. <laughs> Ha? Kenapa tak kita daripada minggu pertama? Butul Qarawi kata dia ha, mengaji fik sampai sebulan, dua bulan tak keluar bilik air lagi. Ha? Dok pas apa saya. Akhirnya yang ambil air itu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak manusia supaya bercakap uh, kepada orang ramai apa? Wa idza ata ala qaumin bila nabi mendatangi suatu kaum fasallama alaihim salasan nabi bagi salam sebanyak tiga kali bila nabi datang suatu kaum nabi bagi salam ni bila ni bukan berjawab assalamualaikum assalamualaikum dak dak bukan bila dia pergi pada suatu kaum kalau dia tak jawab sekali dua kali tiga kali tak jawab kita balik tak payah empat kali lima kali aku bagi salam sampai 10 kali tak buka pintu lagi no no no dia mungkin ada masalah kita tak boleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ha Dama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jika iztazana ahadukum Salasan falam yu'zan lahu fal yarja bila kamu minta izin tiga kali Dan kamu tak diizinkan, kamu baliklah Nabi sebut dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari Dia pergi rumah Rumah Omar bin Khattab Ni zaman ni Omar Khalifah Dia bagi salam tiga kali Omar dengar tak tak nak apa Dia balik Omar marah pergi cari dia balik kata kat dia pasal apa kau balik mana? aku bagi salam tiga kali, kata, siapa yang ajar kau dia kata Nabi sebut Omar kata kau tak ada bukti Nabi sebut, jaga aku buka kau Omar ambil dua minit sehingga Abu Sa'id Al-Khudri suruh hantar sahabat yang paling kecil sekali pergi bagitahu ke Omar, kami semua dengar, kau tak dengar Hadis ni dijadikan alasan oleh para ulama' dalam fiqh bahawasanya, walaupun Omar tu tokoh yang besar, tapi tak mustahil kadang-kadang ada hadis yang dia miss sebab, bukan setiap kali Nabi cakap, sahabat ada kat depan iyalah, memang setiap kali sahabat ada kat depan tapi bukan semua sahabat ada Omar bin Khattab umpamanya dia bergilir dengan jiran dia, jiran Ah, sehari jiran dia pergi uh, bekerja, dia pergi dengar Nabi, sehari dia pergi dengar, jiran dia pergi bekerja. Kan mereka juga ada kehidupan. Sebab itu kita heran, sahabat menguasai lebih daripada kita. Kita patut menguasai yang adil lebih daripada sahabat. Kita hari ini Nabi mengajar apa kuliah? Turun tak sesakat, baguasa tak guna ada apa? Zaman Umar pun ke tak ada. Kena pergi jumpa, kat waktu balik malam baru boleh jumpa patutnya kita mesti menguasai lebih. Nak cari hadis je teks dalam internet awak oh, ada ada ada. Ada tancan ustaz Google kata awak kan. Amaru nak khata. Jadi dia miss. Bila dia miss, sahabat buktikan nabi kata kata benar. Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalam Raff al Malam Anil Ain Matil alam mengangkat cercaan terhadap imam-imam yang besar. Maksudnya kita tak boleh mencerca imam-imam mazhab. Kata mereka, walaupun kadang-kadang imam-imam itu mungkin dia tak beramal dengan satu hadis banyak kemungkinan. Kemungkinan orang yang anggap hadis itu sahih, dia anggap tak sahih Kemungkinan dia ada hadis lain yang pada dia memansuhkan hadis itu banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinannya ialah kemungkinan dia tak dengar. Tak sampai hadir tu kat dia Orang tanya, tak takkanlah imam besar tak boleh dengar hadir Bukan kata imam Omar bin Khattab sendiri ada hadir yang dia Dia terlepas Omar bin Khattab Bukan imam ni Bukan setakat imam mazhab, Omar bin Khattab Menunjukkan manusia Kemungkinan terlepas Tetapi Yang hebatnya para sahabat apabila ada Bukti daripada Nabi Sami'na wa wa'ata'na kita dengar dan kita taat. Demikian menjadikan mereka itu sentiasa patuh kepada ilmu yang mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam saya buka pada sesi soalan. Saya tak layak baca hadis banyak. nanti tuan-tuan kena apa banyak, saya tengok gua tak ada. Apa -apa. Jadi. soalan tuan Omar Idris saya. Toss bereset. Uh, tak apa, siapa nak soalan, hantar tolong saya Siapa nak mikrofon, minta kepada Ustaz kita Assalamualaikum Ustaz Kat mana ni? Tak nampak? Oh Nama saya Muhammad Tadir Saya ada dua soalan Ustaz Yang pertama, saya nak tanya kepada Ustaz Tentang Pak uh, Nok Bahagian Masjid Yang tadi Ustaz sebutkan dalam konteks Sengkong sekarang ni, masjid-masjid semua orang ni, kita tak, tak, tak tetap macam mungkin Di masjid Kampung Molen, di masjid Pancabahit, ni. kemudian masjid itu ditarik balik oleh pemerintah Jadi oleh itu ada pandangan aa, saya pernah dengar, pandangan, pandangan aa, ulama' yang katakan, tekan masjid itu tidak wajib pada masjid itu tersebut Jadi apa pandangan Ustaz, kerana masjid itu ditarik balik oleh pemerintah ee ah dua minggu lepas Ustaz eh, bukan ke kuliah lepas tak ada disebutkan yang orang yang menjualkan agama. Jadi saya nak Ustaz terangkan lebih lanjut lagi sebab uh, saya nak kanya, sebab dalam sekarang ni ada orang yang begitu minyak ada orang yang, uh, ada orang uh, beri bagi t-shirt Islam untuk uh, dan sebagainya lah. Jadi apa masa Ustaz tu yang orang yang menjualkan agama? Ya okay. Allah, Yang pertama berhubung dengan tahiyatul masjid, ataupun kita salat sebelum duduk kita hendaklah dia idea tahiyatul masjid ni simple. Sebelum duduk kita kena salat di tempat tu. Jika tidak kita telah melakukan perkara yang makruh pada jumhur para ulama, majoriti ulama. Ada ulama seperti di dalam mazhab ah uh, uh, zahiri mereka mewajibkan tahiyatul masjid. Huh? dan saya sebut tadi, perkataan tahiyatul masjid tak ada sebenarnya Nabi sebut, semayanglah tahiyatul masjid, Nabi tak pernah kata Nabi kata, kena semayang sebelum duduk dan bila orang datang dia tak ada apa yang dia nak solat. dia salat dah dua, dua raka'at sunat mutlak sunat lapa, tapi dia kena solat dua raka'at sebelum duduk dan sebahagian menyebut itu sebagai tahiyatul masjid, eh, maksudnya sebelum duduk, sudah lah solat. Apabila kita tengok satu masjid itu di satu tempat itu dikhususkan dibina untuk ibadat salat, dibina untuk ibadat salat, maka kita buat tahiyatul masjid di situ. Melainkan kita tengok tempat tu dibina bukan untuk ibadat salat umpamanya dibina untuk uh, untuk uh, pusat membeli belah, then dia bagi satu ruang untuk orang salat. Artinya dia bukan dibina untuk salat Maka itu tidak dianggap sebagai masjid Satu lagi ialah Walaupun tak dibina Masa dibina untuk salat Tapi orang beli dia untuk dijadikan Tempat salat semata-mata Bukan untuk tempat lain tak share. Pun dia dianggap sebagai masjid Jadi tempat yang telah diwakafkan Daripada milik individu Kepada milik umum Untuk ditunaikan salat berjamaah dan beribadah di situ maka masjid katalah kalau -kala ada peraturan di negeri tertentu mungkin dia boleh ambil balik di atas kuasa pemerintah, dia boleh ambil balik tempatnya. tapi saya tak tahu sistem yang tuan-tuan pakai di sini, sama ada dia boleh ambil tu tak, itu in future kita tak boleh, tak payah perlu tanya tu imam, masjid ni uh, lagi berpuluh tahun dia boleh ambil dia tak siapa tak pasti? Ha, tak pasti, saya tak payah tak perlu kita tengok masjid kita semayang eh, kita sholat. Kalau ke depan ada kuasa boleh ambil macam-macam tempat orang ada kuasa. Tapi yang penting tempat tu dibina untuk sholat maka dia dianggap sebagai masjid. Boleh tak masjid tu sendiri orang ambil? Uh, telah diajukan masalah ini kepada uh, lajen, uh, kepada Majlis Fatwa Eropah masalah. Masjid yang mana terutama di negeri-negeri barat Kadang-kadang ada komuniti Islam di tempat tertentu, maka ada masjid Then, mereka berpindah So, orang Islam tak ramai kawasan tu dan tak ada masjid akan tinggal kosong Boleh tak jika sekiranya masjid itu dijual Ini mungkin berdekatan ber, dengan soalan anda Masjid itu dijual dan kemudian ambil duit masjid tu pergi beli masjid lain. Karena kalau letak di situ tak bermanfaat, membazir. Fatwa menyebut bahawasanya hasilnya para ulama bersetuju boleh dijual. Tapi janganlah ambil duit tu pergi beli dewan, pergi, pergi beli apa mikrofon ke Duit tu diambil untuk buat beli masjid juga. artinya nilai wakaf tu kekal di situ. Kata kita jual tanah masjid, masjid ni Kita jual satu masjid Ada orang nak beli dengan harga berapa juta Karena kita tahu Tempat tu dah tak boleh guna dah Misalnya parking tak ada Apa tak ada nak buat pun tak boleh Kita ambil duit itu Untuk kita beli tanah yang tempat lain Yang lebih luas Bermanfaat yang boleh buat Masjid yang memenuhi keperluan orang Islam Boleh Boleh ataupun tidak Boleh bila boleh, artinya masjid Walaupun boleh diubah di masa depan Tapi semasa dia jadi masjid Kita anggap dia sebagai sebagai masjid Ada pun berhubung dengan menjual agama Nabi SAW sebut Tentang masalah Keadaan akhir zaman Di mana Nabi kata Yusbih wa rajulu mu'minan Wa yumsi kafirah Wa yumsi mu'minan wa yusbihul kafirah Wa yubi'ul rajul duniahu bi'arad min ad-dunya qalil di mana pada akhir zaman manusia ada orang pagi muslim mukmin petang menjadi kafir petang mukmin pagi menjadi kafir dan orang menjual agama dengan harga yang murah so menjual agama dengan harga yang murah boleh berlaku pada akhir zaman ada orang jual bahkan pada zaman dahulu pun ada orang jual agama dengan harga yang murah Allah sebut dalam Quran fa waailul ladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi samanan qalilan celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian mereka menyatakan ini daripada Allah untuk mereka membelinya dengan harga yang murah iaitu orang-orang ahli kitab people of the book yang mana mereka mementingkan dunia mereka maka biasanya yang menjual agama bukan orang jahil yang menjual agama orang yang tahu agama So dia fikir macam mana nak buat duit dengan agama dengan cara yang tak betul. Saya tak nafikan Nabi pernah jampi. Dan saya tak nafikan hadis Bukhari di mana sahabat jampi dan ambil upah. <coughs> Tapi itu jampi sakit. Tapi bila mai agama kata dia boleh jampi yang jahat jadi baik, suami nakal jadi soleh, anak nakal jadi soleh. Benda luar biasa. Nabi Nuh berdakwah seribu tahun dengan kaum dia. Dia tak boleh nak jampi kaum dia supaya jadi salah. Tiba-tiba ada orang boleh keluar, keluar air jampi air ni jika diminum oleh anak yang tak baik, jadi baik. Suami yang tak berapa baik, menjadi baik. Ay, hebat. Lalu orang ada salah persepsi. Orang datang pada ustaz-ustaz. Suami saya ni tak semayang. Bolehlah ustaz jampi ke apa? Saya nak bubur layak sikit. Dia minum bagi dia semayang. Kalau itu dibuat para nabi tak teruk berjuang. Panggil Quraisy tak apa. Aku tak ada masalah apa. Marilah kita ada jamuan sikit lama. Depa pun makan-makan, betul-betul -makan, minum air. Apa-apa minum air tu jampi. Terus jadi asyhadu allahi illa ilallah wa asyhadu. Konsep ini dipercayai oleh orang Melayu tentang holy water. Dan lalu mereka sangka dengan hanya minum air di gereja, orang teris tak boleh mengucap. Saya kata semua ni, oh ini adalah superstition, karut-mahut. Karut ya. Di Europe, gereja-gereja mereka kontang. Orang pergi ke gereja nak bersosial ya. Hatta mereka buat lepas daripada dia orang menyanyi-menyanyi, sekarang mereka banyak menyanyi. Kemudian air tu diedar edat diberi semua orang minum macam tu juga So uh, manusia jual utama indulgences yang ditentang oleh Martin Luther indulgences indulgences dia buat risalah tu ufran dalam bahasa Arab dia uh, bagi surat keampunan dia jual di sini saya tak tahu di Malaysia ada orang jual empat ringgit, satu arwah empat ringgit ada satu arwah empat puluh ringgit so orang kata, hidup pun more bayar, mati pun more lagi bayarlah untuk dapat pahala, so some people, they make lots of money dengan apa, dengan jual borang-borang ni, -borang, kononnya tulis borang ni bagi duit kat ustaz, then ustaz akan buat pahala, hantar pergi how cheap pahala manusia boleh-beli -beli? Ada duit masuk syurga. Tak ada duit kau masuk neraka belalang. Ini tak dapat diterima oleh juga. Ya malayan fa'amalun wala banun. Hati yang khotab hari yang tidak memberi manfaat kepada benda dan anak pinah. Illa man atallahu bi talbin salih. Malaikat oi yang mendatangi Allah dengan hati yang sudah Ada soalan? soalan ni, ada-ada soalan salam salam salam salam untuk kita jamakkan yang mufrad kepada jamaah tidak salah Ibnu Qayyim tak kata salah cuma dia mencadangkan supaya doa-doa yang mufrad ataupun jamak dalam Quran itu dikekalkan untuk mendapatkan keberkatan lafaz Quran kalau kita jamakkan macam ni umpama rabbi gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani samira kita mungkin jamakkan kata rabbana gfir lana wali walidina wa um kamar rabbuna tak ada masalah tak salah pun tapi ibni qayyim lebih mencadangkan kekal yang yang yang al-quran sebut kerana nak ambil keberkatan lafaz itu cadangannya kedua-duanya boleh. Kedua boleh kalau dia kata kita appreciate orang yang bagi itu kita kata wa'alaikussalam pun tidak ada masalah Ah, ha? tidak ada masalah karena Aisyah hanya jawab kepada Jibril sedangkan dalam riwayat Al-Khadijah, dia jawab juga dia kata juga salam kepada Nabi dan juga kepada Jibril alaikussalam membuat menceritakan mengenai cerita-cerita tahayul dan hantu apakah hukum dalam Islam terdapat isu ha? di di Singapura ada rancangan radio misteri uh, yang menggalakkan budaya ini dan saya tak tahulah radio itu tapi khurafat merugikan suatu bangsa saya tidak menafikan hantu ataupun jin, syaitan wujud. Ada surah jin pun dalam Quran. Dan Nabi juga ajak kita, ajar kita supaya kita jangan berhati-hati dengan gangguan syaitan. Kita amin bila hamba syaitan. Kalau kita pergi ke satu tempat, Nabi ajak kita, ajar kita supaya kita baca a'udhu kalimatillahi taala min sharimak utama kita pergi ke tempat baru hotel ke tempat mana ke rumah kita tempah aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan apa yang ciptakan termasuk semua haiwan sama ada haiwan Ataupun selain daripada haiwan jin dan syaitan tapi berlebih-lebihan sehingga semua benda kita takut jin dan syaitan ini baik yang saya selalu kadang-kadang sakit sikit kepala dia tak pergi hospital dia main sakit dia kata ni hantu gigit itu yang saya kata sehingga kadang-kadang hantu pun heran. Itu saya tidak terlibat dengan ini gambar. Semua kita. Akhirnya kita tak boleh bergerak orang Melayu. Ini berlaku. Orang Melayu bila ada masalah buaya. Ha? Melainkan di Malaysia baru ini ada bumbu nak tampak buaya. Itu cerita lain. Orang Melayu ada masalah buaya. Buaya makan orang. Macam-macam pawang datang. Jampi itu, jampi ini Bubur itu, bubur ini jumpy. Sehingga dengan pawang-pawang Boya makan Tapi cuma tuan-tuan tengok Hantu Boya, Dewa Boya, Jin Boya Semua dia panggil Boya putih, Boya apa Semua dia panggil Itu kita tengok Saya pergi saya pergi ke, ke, ke Australia Di tempat Apa uh, nama uh, Krokodil Hunter uh, Krokodil Hunter dia tak ada jampi apa pun Tapi dia mati bukan kena Boyar lah kan Lompat naik atas Boyar Sil mulut Boyar Tak ada jampi bomoh apa pun Tangkap Boyar Jadi duit lagi kerana tangkap Boyar dalam Ambil filem, tangkap Boyar Ieda e semua dunia Saya bukan menafikan kuju dan jin Nesihai dan seumpama Tapi lebih lebihkan Ular Memanglah Nabi Ayah itu sebut Tentang ada jin yang menangis ular Tapi semua dia Hantu Dulu orang Melayu ada padi Tikus tak boleh tegur Korafat Kononnya kalau nak panggil Kan nak panggil cik Siti Sebaik dia tak boleh menyanyi Dia tak boleh sebut kat tikus Kalau sebut Ataupun dia sebut orang malam Bimbang nanti tikus menyerang padi Sekarang dia ada influence Kepercayaan Hindu Kau tonton tengok Dalam dewa Hindu tu ada yang Kepala gajah Pegang yang tiga tu Dan ada seekor tikus Kerana dia tu kononnya Dalam agama Hindu Orang Hindu boleh confirm Dalam agama Hindu karena Kononnya dia pergi mengembara Dewa dia pergi mengembara Untuk tambahkan kekuatan Kita pun kan bila Tuhan mengembara nak tambah kekuatan Siapa yang tak tambah kekuatan tu? So, tak apalah Dia dah lama balik Dia lama tak balik Dia tengok-tengok isteri dia tidur dengan satu orang Tuhan dia Dia tengok isteri dia tidur dengan satu orang So dia ingat isteri dia telah melakukan kecurangan Lalu dia baling dengan tombak yang mata tiga tu lah Kena kepala lelaki tu putus Sebenarnya dia lupa lelaki itu adalah Anak ni Cerita khurafat ni lah Itu pun ada orang macam mana? Putus kepala tu Dan kepala tu putus Then Dia orang cari Kepala tu dia cari tak jumpa Jadi anak dia putus kepala untuk nak ganti kepala anak dia tu dia potong kepala gajah letak sembung situ. sebab tu ada tokong kepala kepala gajah dan anak dia dulu dia suka main dengan tikus sebab tu ada tikus sebab tu orang Melayu gajah dengan tikus jangan tengok tak tawa ni kesan kepercayaan dulu tuan-tuan pergi tuan-tuan tanya kepada orang Hindu siapa ni yang kepala gajah Huh? so karut-marut ni masuk saya bukan nafi di barat pun eh, sama juga ada juga cerita-cerita hantu tapi kadang-kadang berlebihan semuanya hantu kucing jatuh tengah malam bunyi pun hantu cakap jadi ini kalau percaya dengan kadang-kadang kita percaya ada syaitan apa. tapi dengan kadang-kadang Soalan saya ada soalan Soalan Ustaz Assalamualaikum uh, Ustaz saya pernah mendengar sebuah um, Seorang pencerama Mengatakan Ini bapa kata dulu Mengatakan bahawa uh, Kita harus Dress for our status uh, Kerana dia mempunyai sosial, uh, Bila seseorang itu kata Nanti dia Don't dress his status maka uh, orang ramai yang mungkin ingin minta tolong tidak tahu pada siapa begitu boleh minta tolong. Jadi bagi mereka yang berketakwaan, it is a requirement untuk mereka dress testitess jadi orang ramai boleh datang badirin untuk minta tolong a atau pada pusat-pusat. Saya dah sebut tadi tidak menjadi masalah seseorang untuk pakai yang cantik dan yang mahal jika sekanya dia pakai itu kerana itu baik, cantik dan seumpama itu. Quran menyebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ceritakanlah maksud dia boleh ceritakan nikmat Tuhan dia bahwasanya dia ini Allah beri alhamdulillah rezeki kat saya. Dengan cara yang tawaduklah. Imam Malik rahimahullah dikatakan orang yang pakai serban yang mahal dan pakaiannya juga mahal. Dan memekkan juga Abu Hanifah sehingga Imam Malik menyebut min min muru'atil 'alim an yakhtar ath-thawb al-hasan di antara maruah orang alim hendaklah dia memilih pakaian yang elok wa alla tarahu al illa bi kamilil thiyab dan janganlah mata melihat kepadanya melainkan dia dalam keadaan pakaian yang sempurna hanya ni bukannya kata mahal tapi maksudnya pilih baju yang sesuai kita satu orang alim satu orang berilmu ni ada ustaz-ustaz semua dia pakai pakaian yang orang tahu kata sesuai lah dengan dia ustaz. Kalau dia pakai seluar jin dengan baju t-shirt boleh pula kan. Dead to die apa ke kan? berbon awal, awal So orang tengok eh uh, dia betul ustaz ni patut orang pula nak pergi tanya fatwa kat dia tak padan kan. Tak padan. Padu bubuh topi pula sebelah je. Kama nak tanya apa sila kan manusia ikut tertib uh, dia punya akhlak dan kelakuan dia, tak apa manusia untuk pakai, kalau kita pakai pakaiannya yang, yang baik, tapi manusia kalau dia suka bersedekah maka dia bersedakah, dengan kadar yang dia dia, dia bersedekah tak ada masalah dan orang tahu, kalau ada orang banyak pakai baju cantik, kita minta dia tak ada apa-apa pun huh? manusia tahu kadar zakat dia, dan dia mencari kita sebenarnya dalam banyak keadaan, kita mencari orang yang yang patut kita berikan sedekah, kita tak bagus minta orang meminta-minta kepada kita. Kita bertanyakan Allah Subhanahu Wataala menghantar rezeki kepada kita tanpa perlu tanpa perlu kita. Kadang-kadang kita tak cari sangat pun rezeki itu datang ke kita. Mengapa tidak kita pergi cari orang untuk bagi sebahagian daripada Kurniaan Allah Azza Wajalla kepada kita? dan di antara sebab balak ditolak daripada satu orang ialah kena sedekah. kena sedekah. Sekiranya dalam SMS bolehkah kita gunakan kata singkat seperti salam atau assalamualaikum, assalam atau wa'at wasalam. Bila orang tulis salam, kita faham maksudnya assalamualaikum. Ada benda yang memang orang tak boleh tulis panjang. Ruang orang tulis Twitter pendek. Oh, salam tu yang orang tahu Boleh pun 140 huruf Tulis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya habis Menentu. So manusia kena fikirlah Benda apa kerana orang ni Nak islamik sangat sampai tak, tak, tak pernah tempat. Perkataan salam Semua orang kata tak boleh tulis Salam Kalau salam maksudnya Yahudi Ini semua rapis tak ada, tak ada Yahudi. Salam salam, maksudnya assalam. Yahudi memang sebut shalom, shalom, kata shalom, shalom dalam Yahudi, dalam bahasa Ibrani, dalam dalam Ibrani dia juga bermaksud salam. Dia maksud salam. It's not necessarily everything coming from Yahudi. Yahudi mesti buruk. Ada benda yang okay, ya? maksudnya. Sekiranya kita lewat datang ke Jumaat dan berada di luar ruang etika, perlukah kita tahyatul masjid? Semua ni masjid. Melainkan kita duduk di luar padang, kita tidak tahyatul masjid. Ha? Maksudnya kita duduk di luar kawasan masjid. Melimpah sampai kita duduk di jalan. Kita dah lapik di situ, itu bukan masjid. <coughs> Ketika bermusafir, adakah rukhsah Untuk tidak solat Jumaat Lalu diganti dengan solat zuhur bersama Asar Dipendekkan, sekiranya kita Solat Jumaat, bolehkah kita jamakkan dengan Asar Saya sini saya telah jawab Pertama dalam madhab syahir Kau dia, salah satu kau yang dipegang Ialah tidak dijamakkan, Tidak aa, wajib tunai Jumaat jika sesiapa keluar aa, Sebelum daripada fajar Namun begitu, hadis ini ulama hadis tidak kukuh. Riwayat Darqutni dalam masalah ini yang yang menyatakan yang menyokong pandangan itu dhaif kerana berlakunya nya inqita' terputus dalam sanat rawi. Maka yang yang wallahu taala alam yang rajih seseorang boleh untuk menunaikan zuhur jika dia bermusafir pada hari jumaat sekalipun dia keluar pada pukul 12 atau pukul berapa selagi belum masuknya waktu jumaat jika tidak maka akan menjadi bebanan kepada orang Islam yang nak bermusafir pada hari Jumaat. Nak kena naik kapal terbang pada hari Jumaat tak boleh. Karena nak kena sembahyang Jumaat. Maka tak mungkin agama ini yuridullahu bikumul yusra wala bikumul usra. Allah mahu daripada kamu senang, Allah tak mahu daripada kamu susah. Jika seseorang sembahyang di masjid Jumaat dia musafir. Kemudian dia nak jamak, nak himpunkan dengan asar 2 rakaat itu, boleh ataupun tidak fihi qawlan padanya ada dua pendapat yang pertama pendapat yang menyatakan tidak boleh kerana tidak ada contoh daripada Nabi kerana Nabi hanya jamak kosarkan zuhur dan asar, tidak jumaat dan dan asar. pendapat ini disokong oleh wabak ulama' termasuk asyik Muhammad Saleh ibn Usaim pendapat yang kedua ialah menyatakan bahawa boleh kerana tujuan syarak ialah memudahkan bagi orang yang musafir. Ah dua rakaat jumaat itu sama saja sebenarnya dengan zuhur sebenarnya. Dan saya menyokong yang kedua ni. Kalau ada orang kata, "Ish, eh, wah wah wah wah senang je. Semayam zuhur jelah." Walaupun kita pergi jumaat, kita semayam dua rakaat imam semayan jumaat, kita semaya kita semayan zuhur. Kemudian kita jamakkan dengan, dengan Ada tak riwayat semayang dua rakaat selepas akad nikah ada disebut dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada soalan lagi. Las, yes, siapa? Ya. Masalah ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Kedua-duanya tidak menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana ada dua yang Abdullah bin Mas'ud yang menyebut bahawasanya selepas Nabi tak ada. Mereka baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul al-Bari mensyarahkan panjang dalam masalah ini. Khilaf para ulama alam hal ini. Di kalangan para ulama ada yang menterjemahkan supaya membaca Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa Assalamu alaikum karena Nabi sudah tak ada. Kata mereka hanya pada zaman Nabi saja Assalamu alaikum. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan kita kekal dengan Assalamu alaikum ayat Nabi warahmatullah wa karena kita kekal dengan lafaz asal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduduhnya tidak menjadi masalah dalam agama Allah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبارقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروم